«Що ж вона на світі діється, Господи, твоя воля?» Прислав мені Маркусь письмо, і пише, ніби оженився. А мені й не сказав нічого, і не покликав на свайбу. Бо було в них якесь комсомольське весілля. Сама молодь, і жінка його теж молода, і комсомолка. Назветься Мурсель. Татарка воно, чи хто? А чи Маркусь хоч вам повідомив, чи ви там були на тій комсомольській свайбі? І що воно, і як?» Хоч напишіть же мені старій та дурній. Я поцікавився у Оксани, що це за ім'я Мурсель. Може, Муся? висловила вона здогад. А що таке Муся? Може бути, Маруся, а може, і Тамара. Дівчатам подобається переінакшувати. Не вгадали ми з Оксаною. В інституті вже були канікули, Марко з своєю Мурсель замість весільної подорожі, мабуть, рвонув знову на ці землі, жди тепер до осені. Я написав матері заспокійливого листа, але відправити його не встиг, бо на агростанції несподівано з'явилися молодожони. Привіз їх з веселих хуторів мій знайомий, відставний майор Зозуля. Він підкотив своїм сіро-голубим, як миша, москвичем до нашого будиночка не виліз з машини і зробив заяву про те, що нікого б він сюди не повіз, але знав, що це мій брат, тому порушив свій звичай, ну і так далі. Після чого майор випустив на волю своїх пасажирів і покотив назад до станції. Марко був як Марко, тільки ще, мов би, дрібніший і худіший, а його жона, ні в року свій дівчині, все на місці, щоки, губи, очі, груди, ноги, Пофарбоване модною хною, руде волосся, викладене високою баштою на голові, завдяки чому Марсель видається вищою за Марка. А може вона і справді вища на зріст? Може це тепер теж модно, як хна, як оце чудернацьке ім'я. Хоча з іменем наша мама, здається, щось наплутала. «Знайомтесь, весело загукав Марко, моя дружина Марселі. Я не буду грікати». Насправді вона Марія, але її артистичний псевдонім Марсель Режі. Я процитував «Зацвів сподіваний Режі", Що це, не зрозумів Марко. Вірш поета, вбитого Сталіном. Примітка Миколи Зерова. Ні, я не про те. Ржій. Сільськогосподарська олійна культура. А ви думали щось французьке, як і Марсель? «Ти як? Теж озяв псевдонім? Я Сміян. Правда, ім'я трохи поміняв. Маркерій. Тепер Маркерій Сміян. Звучить? Звучить. Це вже щось древньоримське? Маркерій, Тиберій, Дезидерій, а твоя Марсельська актриса? «Ну, Миколу, невже не розумієш? Вона студентка, як і я, а її рідна тітка». Народна артистка виконує головні ролі у всіх п'єсах Корнічука. Марсель теж цілиться на Корнічука. У неї, як і у мене, смак до громадської роботи, поважно сказав Марко. Знаєш, я приїхав до тебе порадитися. Ти б до мами поїхав, а не до мене. Образив ти її. Заїдемо ще». Ми оце були в Києві, у Марсельчиної тітки. Ну, до тебе зручніше з транспортом. До того ж, у моєму житті намічаються зміни. Я й хотів з тобою. Мама не зрозуміє, вона далека від цих проблем. Жінки клопоталися з вечерю, ми з Марком не вийшли під зорі. Я повів його до будиночка професора Черкаса, показав бібліотеку, яку заповів мені вчитель». Добудуємо ще дві кімнати, влаштую мансарду і переберемося з Оксаною сюди, пояснив я братові. Ти остаточно вирішив заритися тут у землю, а тепер ще й у ці книжки?» – спитав він. «На хіба що?» «Я б так не зміг. Мені потрібний простір. Як відомо, сцена – досить обмежений простір», – зауважив я. «Е, що там сцена?» «Від сцени я відійшов». «Відійшов, надійшовши? Ти ж переконував мене, що хочеш стати актором, що відчуваєш у собі щось особливе. Я тоді подумав, а чому б сміє нам не подолати тяжіння? Чи ж ми тільки хлібороби, гречкосії чи ще хтось? А тепер же як?»